Леопольд фон Захер Мазох. Мертві, ненаситні. У нас дуже легко знайомляться. У селян двері без замків, а часто густо немає самих дверей. Ворота панських маєтків також відчинені всім і кожному. Коли надвечір завітає до вас якийсь гість, не побачите ви ні спохмурнілих, похмурнілих, ані зляканих облич, не те, що у затишній Німеччині. Нікому із членів родини не спаде на думку потай від гостя прослизнути на кухню і там повечеряти. А у свята, коли звідусіль з'їжджаються родичі та друзі, ріжуть биків, телят, свиней, курей, гусок та качок і вино ріками, як у гомерівські часи. Отож, я прийшов до родини Бардоських, як приходить один шляхти чогось і до іншого, без дотримання якихось там умовностей, і невдовзі став навідуватися до них щовечора. Їхній маєток стояв на невеликому пагорбі, а одразу ж за ним зіймалися зелені верхи прикарпаття. Родина Бардоських була дуже милою, та найкращим у цій ситуації виявилося те, що обидві доньки-господаря вже мали кавалерів. Молодша навіть була з усіма формальностями заручена, тож з ними можна було навчати не вимушене розмовляти і навіть цього поляк не уникнути, позалицятися, не боячись, що тебе відразу потрактують як претендента на рукою серце. Пан Бардоський був справжнім сільським магнатом, скромним, побожним та гостинним, завжди у веселому гуморі, однак не без тихої гідності, що не потребує жодного зовнішнього способу для свого вияву. Його дружина – маленька, пишнотіла, усе ще гарненька брюнетка, а панувала ним так досконала, як королева Марія Казимира Великим Собеським. Та бували й такі ситуації, коли старий не любив жартувати. Тоді достатньо йому було крутнути свого довгого вуса або рішуче випахкати з люльки, сизу хмаринку диму, що скоро перетворювалася на поважних розмірів хмару і огортала його, наче батька боїв Зевса. І вже ніхто не важився йому суперечити». Мені ніколи не доводилося бачити його без цієї довгої турецької люльки, зробленої з червоної глини з борштиновим мунштуком, яка ніби промовляє кожному чужинцеві. «Ти вже більше не в Європі, мій друже. Тут саме та країна ранішнього сонця, з якої походить уся твоя мудрість, з живлющих джерел, якої черпали усі твої мислителі і поети». Бардуський воював у 1837 року під проводом Хлопіцького, а у 1848 був поранений під Шецбургом. В 1863 року він втратив свого єдиного сина, який загинув від удару списа. Про цього хлопця ніколи не заходила мова, але його портрет, прикрашений зів'ялим вінком та запорошеною скорботною стрічкою, висів над ліжком старого між двох перехрещених шабель. Що стосувалося панночок, то старшу кордулю можна було б назвати цікавою, висока, гарної постави, з розкішним темним волоссям, рівними зубами, сірими очима, в яких гостро світився розум. Та обличчям, на якому навіть крпати носик та пухкі уста говорили про твердість характеру. Молодша ж Анеля була однією з тих неймовірно білошкірих, рожевощоких красуничок, які вічно здаються втомленими, чиї блакитні очі марять навіть. Наявуючий глибокий потих звучить, наче зітхання. Саме вона носила на руці обручку. Познайомився я із двома юнаками, які завоювали серця цих, таких не схожих між собою сестер. Кавалером старшої був пан Гусецький – займав посаду судового ад'юнкта у сусідньому містечку. Молодик без угаву демонстрував свою поважність та рвійність до наук, що так властиво нашому молодшому поколінню. Був одягнений на французький манір і постійно обсмикував свої білосніжні манжети. Наречений прекрасної Анелі був власником сусіднього маєтку і називався Манвит Вероський, вродливий юнак з міцними зубами, що зблизкували з-під коротких чорних вусиків, коротким кучерявим темним волоссям, мрійними очима, завжди у широких штанях, заправлених у високі чоботи, та в сурдуті на шнурування, з ніг до голови у чорному. Він курив сигари, полюбляв переводити розмову на літературу і міг декламувати на пам'ять сотні віршів з пана Тадеоша або з Конрада Валенрода, Адама Міцкевича. Найбільше йому була до вподоби історія про Домейка і Довейка. Він яскраво вміг передати сварку обох за відмежу шкіру. Навіть старий пан не втримувався від посмішки, по-дитячому зворушливо ховаючи її у своїх сивих вусах. Був ще й третій юнак, котрий завжди спізнювався, і ця погана звичка стала для нього фатумом, бо до пани Анелі він також спізнився і вдовольнявся тепер тим, що не зводив з неї очей. Досить їй було зробити якийсь рух, він зривався з місця і підносив усе підряд. Хоч і в собі, ніби здатний вгадувати її бажання, не раз траплялося так, що він проносив ослінчик під ноги замість ножиць. Або вів вигуляти песика, хоча і вологий погляд просив хустинки. Називався він «Маврицій Конопка». Орендував неподалік землі, обробляючи їх машинами, та й взагалі усе робив, як пише книжка. На превеликий подив селян з'являвся у полі не інакше, як у фраку – білій камізельці, лайкових рукавичках, подертих панчухах та бальних мештах. А через те, що приходив, коли ціле товариство вже зібралося, він докладав усіх зусиль, аби не чутно, ніби привиду, війти до середини. Його, звичайно, помічали тільки тоді, як він опинявся посеред кімнати. Пан Канопка вважав непристойним повідомити про свою присутність голосним вітанням чи покашлюванням, тому його поява була завжди такою несподіваною, що всі аж зригалися, за винятком старого пана, котрий найбільше міг виняти з густлюльку, а це вже багато про що говорило. Маврицій мав незвичайно вродливе, молочного кольору обличчя, яким віддають перевагу зрілі й досвідчені красуні, але яке зовсім не годиться на ідеал дівочих мрій. Через те й випала йому така важка доля вечір за вечором, а зимові вечери в Галичині довгі, грати в карти з паном Бардойським та поважним ад'юнктом, тоді як ми, усі решта, розважали балачками дівчат. Нарачини Анелі з самого початку здобув мою симпатію своїм неперевершеним талантом оповідача. Повністю заполонивши увагу слухачів, він проте не переступав межі скромності, що так високо цінували у полякові дамське товариство». Ми швидко здружилися, відвідували один одного і часто разом ходили на полювання. Коли втомлені, зголоднілі, поверталися з польованим зайцем до його маєтку, одразу ж на столі з'являвся гарячий чай, а бравий Валентій приходив, щоб зняти наші заболочені чоботи. Тоді не допомагали жодні відмовки. Я мусив одягати манведові сап'янові пантофлі та один з його розкішних халатів. Він сам набивав мені довгу люльку, тож мені не залишалося нічого іншого, як провести ніч під його гостинним дахом. Не раз він заходився з усілякими витівками, стягав з ліжок ляні простиратла, загортався в них і бродив по будинку, наче привид. Зітхаючи та стогнучи, витягав з-під ковдри за ноги Валентія, котрий щиро малився, і спаленим корком малював сонним покоївкам вуса. Неподалік від маєтку Манведа на широкому пологому плато самотньо стояв напівзруйнований замок Тартаків, про який серед народу ходили моторошні легенди. Якось одного меланхолійного зимового вечора, коли сніг білими примарними пальцями стихав у вікно, вітер виводив у камінь сумовиті мелодії, а десь далеко завивав вовк, а Неля завела мову про замок. Чи ви вже чули, – почала вона, – що в руїнах хтось живе? Кому там жити у спустошених розбитих мурах, окрім воронів та сов? Дуже резолютно, – відказав пан Гусецький, який пасує освіченому, знайомому з науками молодому чоловікові. «І все ж, якщо вірити селянам, там хтось таки мешкає», – наполягала пані Бардоська. «Це правда, на горі бачили старого сивого чоловіка, ніби каштеляна», – продовжувала Анеля. «Він одягнений так, як одягалися сотні років тому. Наші селяни твердять, що йому тисяча літ». А у великій, чудово збереженій залі замку стоїть дивовижної краса мармурова жінка з мертвими білими очима. Деколи уночі вона оживає і гуляє по хмурими коридорами у супроводі численних примар, і тоді чуються дивні голоси, дике виття, жалісний плач, солодкі манливі звуки. Ба, буркнув ад'юнкт Еолова арфа хто ж того не знає. «Хто зна, край цей населений духами», – мовив Манвит. У селянських хатах порядкує домовик і потайки, допомагає доїти корів, замітає світлиці, миє посуд, чистить коней, а показується в образі крихітного чоловічка з довгою сивою бородою тільки тоді, коли має померти господар дому». На берегах ставків та річок, у темних хащах, гойдається на вітах дерев русалка, співає сплітає зі свого волосся золоті сіті, якими вона ловить засліплених її чарами парубків. Та ще золоту петлю, якою душить бідолашних. У зарослих зеленими чагарниками гірських урочищах живуть хоробрі закохані мавки. Високо на полонинах вони будують із золотих парканів чарівні загороди. Кладуть над ручкими потоками мости із перлів і танцюють на усіяних квітами лісових галявинах. Викрадають уподобаних собі юнаків, зачаровують їх своїми пахучими заквітчаними кучерями, ніжними тілами, але у їхніх вродливих личках та блискучих очах не живе душа. Як з вовків мандрюють мавки й русалки, яких в народі ще називають богиньками, лісами та горами, жахливе поріддя. Вони викрадають людських дітей, а в колисках залишають своїх потворних перевертнів. залоскочують до смерті старих чоловіків, а молодих після шлюбної ночі безжалісно душать. Серед людей живуть також відьми ворожки, яким підвладні таємні сили природи. Вони можуть позбавити зірок світла, а людей – Здоров'я, коли їхнє тіло спить, душа птахою вилітає з нього, часом осідлає чорного коцура і мчить до Києва, де високо над святим містом відьми збираються на свій саваш. Зорі, що падають на землю, летавиці, прибирають тут у нас людського образу і стають вампірами». А ще є люди, які мають погане око, і душі дітей ночами блукають довкруги, благаючи охрестити їх. То чому ж би тут не водитися всякій нечисті і не існувати прекрасній жінці з холодного мармуру, чиє біло тіло півночі наповнюється теплом життя? Ну і фантазер, вигукнув пан Гусецький, Хотілось би самому побачити, що там насправді діється з тим замком. «Я можу повідати вам правду, любі панове, промовив старий пан, коли панна Кардуля внесла чай, а маленькі рожеві ручки анелі взяли на піаніно кілька акордів якоїсь сумної народної мелодії. Він почав розповідь, горнувшись сизою хмарою диму. «Правда полягає в тому, – повів він, – що у великій залі замку і справді стоїть чудова мармурова статуя жінки, небаченої краси жінки. Дехто каже, що предки родини Тартаковських разом з Хресним походом йшли до Палестини визволяти гріб господній і привезли з Візантії скульптуру Венери – витвір рук якогось грецького митця». Інші розповідають, що славна своєю красою та гріховодством дама з цієї родини звеліла одному італійському скульпторові увічнити себе, до того ж у костюмі непідвладному моді, який ще до гріхопадіння носила у раю Єва. Це відбувалося десь у часи бенвенуто Ліні, а прекрасною дамою була пані старостова Марина Тартаковська. Ось так воно, мовив раптом, чись глибокий м'який голос, наче з-підземелля. Усі аж підскочили, анеля пронизливо заверещала і закрила обличчя руками. Панна Кордуля випустила горня, яке, впавши на підлогу, вибухнула, мов граната, а зачеплений осколком песик люто загавкав. Прошу вибачення і падаю панству до ніг про жибонів, Мавриці Конопка, який знову нечутно зайшов у своїх бальних мештах і тепер стояв посеред кімнати. Портрет у людський зріст, продовжував він стиха далі, висить в одній із похмурих кімнат замку, стелю якої прикрашає велика фреска Діана у купелі. Старостова одягнена у темний як самит і має на голові польську шапочку з пучком чапленого пір'я. Я бачив той портрет. Старостава, наче не зводила з мене очей. Мені здавалося, ніби шкіру мою натягнули на барабан. «Може бути», – докинув слово «ад'юнкт». У Кракові зберігаються чимало старих забутих актів, серед них і матеріали одного процесу з часу панування старостової Марини. Свідчення про сваволю цієї врадливої вдови, яка правила в Тартакові, наче абсолютно монархиня. Одного разу її було звинувачено вбивстві слуги, як виявилося згодом шляхетного походження, і тоді до неї вирушила королівська комісія. Проте одного вигляду цієї чарівної жінки вистарчило, щоб обеззброїти суддів. Комісія ні з чим повернулася назад. Зараз же замок без господаря. «Ого!» – вигукнув пан Бардоській, зачудовано вийнявши з рота бурштиновий мочтук люльки – «А що сталося з вдовою останнього власника, красуною Зоєю Тартаковською?» «Останнім часом вона жила в Парижі», – відповів ад'юнкт, – «та недавно я чув, що вдова померла». «Шкода», – пробурмотів старий пан, – «то була жінка того ж гатунку, що й старостова Марина, тільки більше пасувала до нинішньої моди. Чудова жінка». «Ну-ну, не надто віддавайся мріям!» – пригрозила пані Бардоська. Якийсь час ніхто не зранив слово, аж раптом Манвет зірвався зі свого місця і вигукнув. «Я мушу туди піти! Куди? У примарний замок! Що це вам спало на думку?» – зпитала стара пані. «Там так моторошно, ви ж самі чули!» Гадаю, якщо на це зважився пан Конопка, то й мені не забракло хоробрості, наполягав Манвед, підкручуючи вуса. О, він лише жартує, прошепотіла Анеля. Я не жартую, моя панночко. Манведе, ви не підете до тієї мармурової жінки, вигукнула Анеля вже з усієї сили, на яку була здатна. Піду, до того ж вночі, хочу побачити, що живе холодна красуня. "Ман", веде, – мовила Анеля м'яким, але рішучим голосом. «Я забороняю вам туди йти. Пробачте пробурмотів бурматіву але я змушений повестися негалантно і цього разу не послухатися». Анеля довго не зводила з нього погляду, більше здивованого, аніж сердитого. Потім відвернулася, її груди піднімалися, подих забила, а по щоках текли сльози. Манвед взяв свою шапку, кланився і вийшов. Невдовзі ми почули лускіт батага його кучера і дзеленчання дзвоників. А Неля хлипаючи покинула кімнату. Наступного ранку я відвідав Манведа з наміром налаштувати його на мирний лад. Але він поводився ще впертіше, ніж напередодні ввечері. «Усі вони тиранки, наші жінки!» – вигукнув він сердито. «Тільки одні топчуть нас ногами!» а інші – тирані сльозами. Якщо поступлюся хоч раз, я пропав. Тепер я неодмінно відвідаю загадковий замок негайно. Він швидко одягнувся, звелів осітлати коня і попрощався зі мною на парадних сходах перед будинком. Отож, ти справді їдеш туди? Цікаво, що з цього вийде? Мені також. Ми кивнули один одному, і манвид пришпорив коня, заскрипів сніг. Блискучі крижинки порскнули з-під кінських копит. Я дивився йому вслід, доки він зник у білому тумані. Два вечори Манвет не з'являвся у товаристві. На третій прийшов. Прийняли його досить холодно – а Неля здавалася, його не помічала, голосно сміялася, що зовсім не було їй властиве, і бавилася зі своїм песиком. А той страшенно з того тішився, то гарчав, то повискував, то гавкав, ставав на задні лапки, знову опускався на всі чотири, безугаво метляв хвостом. Манвет сидів незвично мовчазний, його обличчя було серйозне, задумливе і дуже бліде. Темні очі палахкотіли, і похмура складка заклалася над ними, наче тінь або рубець від удару шаблею. Нарешті заговорив старий пан. «Ну, що? Ви були там на горі? Пане Вироський!» Оте пане було навмисно підкреслено. Манвет лише мовчки кивнув. «Ну, то розповідайте!» – вигукнув ад'юнт, і нервово висмикнув білі манжети з рукавів свого чорного сурдута – а мені не цікаво, кинула Анеля. Такі речі завжди цікаві, з гідністю заперечила господиня дому налийте собі гарячого чаю і розповідайте. Манвед взяв горнятка з чаєм попустив вузел на своїй шовковій кроватці, потер повіки очей і почав розповідь. Якби я не сидів тут між вами, не чув потріскування дрову каміння та статечного попахкування великої люльки вельможного пана, то не повірив би, що два дні і дві ночі, і знову день я проспав і бачив дивні моторошні сни. Я повірив би навіть, що усе ще сплю, бо тендітний прозорий туман, наче серпанок мавки, зітканий з блідого місячного сяйва. Відділяє мене від вас, а вдалині стоїть постать, і киває, і манить. Був погідний зимовий ранок, сповнений блиску та гри золотих сонячних зайчиків, навкутані снігом землі. На смиреках та ялицях, котрі наче руки з білого хутра, повипростували з-під снігу своє гілля. На крижаних бурульках, що увішали солом'яні дахи селянських хатин, на скутому кригою ставку, котрий перетворився на сріблястий луг, та на чорному, з металевим полиском пір'ї ворон, які штивно крокували дорогою, поважно киваючи головами, і раз у раз неохоче злітали, щоб знову опуститися на дорогу або на всіяні блискучими голочками снігу дерева. З усіх гірських ярух та ущелин поволі виклубочувалися попелясті сірі тумани, наче дим погаслих свічок, заволікуючи сонце, і стрімко насувалися на мене. У цьому вогкому рвучкому потоці туману мій кінь здавалося й не йшов уперед, а плив». Час від часу на озбіччі маячила якась казкова з'ява, горнута густим маревом або чепіла у кущах на краю поля примарна постать з розкішною білою бородою, що колихалася туди й сюди. Так одначе, тривало недовго, небо перетворилося на прозорий алебастр, забарвлюючись в усе густіший колір, і врешті появився палаючий обідок, з якого переможно викатилося сонце. Сірі хвилі туману збилися у хмари і покатилися ген понад лісом, Рожевувати від світ довкола них. Дерева також і враз усіялися світляними перлами, Сніг заблищав, наче простелений совій білого атласу. Поміж темними стовбурами дерев гори біліли так яскраво, як крейда, А чубки скель променіли немов у вінку. Блідо зеленкувати колір неба щораз більше губився у синяві. Аж доки наді мною нап'ялося шатро найчистішої блакиті, і лише невеличкі білі хмаринки, мов мандрівні лебеді, витали у височині. І враз переді мною постала сіра полупана скеля з похмурим замком. Я об'їхав його довкола і знайшов пологи схил, поросли з дичавілим парком, але й тут не видно було жодного під'їзду ані стежки. Моєму коневі довелося самому з натугою прокладати собі шлях. Так врешті я добився до великих зайржавілих воріт, даремно розглядаючись за дзвоником чи дерев'яним калаталом. У воріт зіймалися високі сірі мури, порослі у горі за сотню літ хащами. Корені деяких дерев звисали уздовж мурів аж до землі, чудернацька переплітаючись унизу. Над брамою виднівся знищений негодою гер. Я підвівся у стременах і щодуху крикнув «Егей!» Та не встигла ще й луна відбитися від довколишніх скель, як в одній половині брами зі стогоном відчинилася вузенька хвіртка, і з неї вийшов старий чоловік. Тримаючи шапку в одній руці, він привітав мене глибоким поклоном. Нічого подібного я ніколи раніше не бачив, хіба на старовинних картинах або в театрі, коли там давали виставу на історичну тему. Здавалося, наче це підвелася одна з тих сірих, стертих кам'яних скульптур, що із молитовно складеними руками лежать на мармурових саркофагах наших предків. Уся постать старого була такою давньою та ветхою, що здавалося, ось-ось розсиплеться у прах. Зморщене обличчя з пожовклими щоками скидалося на прадавній пергамент. А численні дрібні зморшки можна було порівняти із стертими писемними знаками на тому пергаменті. На ньому був давній польський одяг десь часів Яна Казимира, коли татарський кріжи повністю витіснив слов'янський. На ногах він мав високі наморщені сап'янові чоботи, які колись були певно зеленого кольору. Поверх широких шароварів, довгий кунтуш із зав'язаними на спині рукавами – на міцному перев'язі через плече висіла крива шабля. Кольори того одягу облізли і потьмяніли. На його лисій голові стирчав пучок волосся і розвівався на вітрі. Так було заведено у ті часи голити голову на лесу, залишаючи тільки оселедець. Сиві вуса звисали аж на кунтуш. Він ще раз дуже вишукано вклонився. «Ти, мабуть, здивований гостеві, старче!» Спитав я, як міг невимушене. Чоловік похитав головою Я чекав на вас, відказав він, і приязна усмішка кавзнула його скам'янілим обличчям. Одягни вже шапку. гукнув я йому. Старий кивнув і посадив шапку собі навскоси, на ліве вухо. Він відчинив ворота, потім зачинив їх за мною на засув. Великий ключ жарібно заспівав у зайжевілому замку. То що, покажеш мені свої скарби, старче, почав я, зіскочивши додолу, Каштелян взяв коня за повід. Це буде мені за велику честь. Голос старого заскрипів, як іржаві двері, і називайте мене Яковом, якщо ваша ласка, пане добродію. Доки старий відводив мого коня до стайні, я мав час розглянутися. Перезі мною височів палац із дахом свинцевого кольору. Голова дракона під ним, певно, випльовувала у дощову погоду потоки води з балконом, який тримали на своїх кам'яних плечах фігури оголених турків, та розкішними парадними сходами. У глибокій ніші мору виднілася висічена із каменю скульптура якогось монгольського хана з потворною головою, сплутаними ланцюгами руками. Посеред викладеного бруківкою та вкритого сніговим килимом подвір'я було вимурована ложе фонтану, над яким розпростерла широкі віти величезна липа. Дві ворони на ній час від часу голосно каркали, наче вітали чужинця. Повсюди громадилося будівельне сміття, побита цегла та купи камінняча. Старий повернувся, кивнув мені і рушив до граток, які відгороджували парадні сходи. У його ході було щось примарне. Сонячні промені просвітили б його, певно, наскрізь. Щойно тепер я помітив великого крука, котрий нечутно й повагом ступав за нами у слід. Старець Павулі повів мене угору гору сходами, відчинив майстерно різьблені двері, і я переступив поріг цього славного, повитого мороком тайни замку». Ми піднімалися і спускалися широкими мармуровими, а далі і крученими сходами. Проходили то широкими і розкішними, наче алеї коридорами, то глухими і незатишними ходами, схожими на підземні лабіринти і шахти. Величезні дерев'яні обиття залізом двері відчинялися і знову зачинялися за нами. Часом достатньо було тільки натиснути пальцем, і стіна розверзалася, пропускаючи нас». З кімнати в кімнату нас супроводжували тіні минулих століть. Тут на стінах висіли чорні лати, прикрашені білими ангельськими крилами, здобуті в бою турецькі знамена та бойові таври, Турецькі сагайдаки з отруєними стрілами, шпалери на стінах покоїві з сценами зі старого завіту були пожовклі і поточені міллю, яка від найменшого доторку дроєм з'їмалася у повітря. Десь там, може, ще одним коридором далі має сидіти вишукана грація, красуня епохи Рококо, були там затишні, оббиті з бляклим блакитним атласом або колись білим пожовклим уже від часу мусліном стіни будуарів з великими камінами, на яких стояли животаті порцелянові китайчики з туалетними столиками, дзеркалами у срібних храмах та всілякими витребеньками того часу. З майстатичних залів з вишуканими барельєфами та гігантськими фресками ми потрапили до спалень з розкішними ложами, увішаними шатрами. У одному покою на Мармуровому узвищі стояла ваза, яку могла створити тільки рука грека або італійця з його своєрідним баченням краси. У наступному усю ширину стіни займала велетенська різьблена шафа, заставлена чудовими витворами зі скла та кераміки, барвисто розмальованими, з виписаними на них крилатими висловами. Такий посуд виготовляли у 15 та 16 столітті на догоду чудернацьким німецьким смакам. У стінах, обшитих коштовним почорнілим від часу деревом, шародів шашіль. Вікна були здебільшого зачинені віконницями, тому фарби на старих полотнах, котрі повсюди прикрашали стіни, протягом століть так сильно потьмяніли, що мужні рицарі, розкішні пані старостові та багато дами стояли, здавалося, у глибокій тіні, і лише то тут, то там, наче стемряві ночі, прозирали прекрасні світлі обличчя». Усе було занедбане, запущене, вкрите сірим, мов попіл пилом, обвішане павутинням. У повітрі пахло тлінню, і навіть старий, здавався мені на мить, покритим пліснявою. Нарешті ми війшли до досить просторого покою у формі чотирикутника, облицьованого чорним деревом, у якому не було жодних меблів. На центральній стіні висіла картина у золотій рамі, покрита зеленою завісою. Старий дав мені знак спинитися. За всю нашу мандрівку палацом він не зранив ані слова, та й зараз спілкувався зі мною мовою жестів та поглядів. Він навшпиньки підійшов до полотнища і смикнув за потаємний шнур. У повітрі знялася пилюка із сірої хмари, яка, однак, швидко вляглася з'явилася зображення жінки надзвичайно звабної. Вона була струнка й висока, зодягнена у темний оксамит, звернена до мене обличчя, хто, значить, можна було б назвати вродливим, проте воно вабило своєю свавільністю та сумним. Усміхом, обрамлене темними кучерями, скокетливо посадженою на них польською шапочкою. Це обличчя видавалося демонічним. Великі темні очі, здавалося, світилися фосфорним блиском і не відпускали мене, навіть коли я ступив крок у бік. «Що було у цьому погляді, я не знаю. Щось незбагненне» що забивала мені дух, змушувала серце стогоніти у грудях та тремтіти коліна. «Портрет вдався гарно», – прошепотів старий. Я глянув на нього з жахом, як дивляться на людину, схибнуту розумом. Він, здається, помітив це стенув в плечіма і знову загорнув картину полотном. У цю мить я відчув пекучий біль у вказівному пальці». Виною була каблучка, яку подарувала Анеля на заручини, Вона вперше, відколи її ношу, врізалася мені в тіло. «То як, пане Якове, – сказав я, – може покажете мені ще й марморову жінку?» Він випростав з рукава свого кунтуша тонку суху руку, більше схожу на зів'ялий листок, і похитав нею. «Я знаю, – мовив він своїм скрипучим голосом, – «Що пан саме тому і прийшов, але зараз ще не час. Хай пан Добродій прийде завтра вночі, завтра повний місяць, от тоді оживають, мертві. «Чи ти при своєму розумі?» – вирвалося мені мимоволі. «Звичайно, пане», – відповів старий з усміхом, як наче сонячний промінчик заплутався у його сивих вусах. Я знаю, що, кажу, картина справді вдалася, і у мертвому камені є схожість. Я знаю її, кому ж ще її знати, як не мені? Я вигойдав її на своїх калінах, свята правда. Мені аж мороз пішов поза шкіру від того глибокого переконання, з яким старий говорив про неможливі речі. Я швидко тицнюв йому в руку золотого, якого той поштиво прийняв, і поквапився на двір. Старець вивів мені коня, і я щодуху поскакав у не схилом, з твердим наміром ніколи більше в житті не підходити і близько до цього таємничого замку та до його несповна розуму мешканця. Але намір наміром. Уже наступного ранку я обзивав себе боягузом. О полудні сам собі виголосив прекрасну промову – про шкоду за бобонів. А з настанням ночі сів у сідло, аби нанести різи цій марморовій статуї. Було холодно, але безвітряно, ніде й не шелесне. Велике чисте кружало повного місяця уже висіло високо в небі, так, що від сріблястого сяйва та близько зірок не було нічого видно, окрім блідого, серпанкового мерехтіння. Здавалося, на дворі день – Присмерковий, блідий та все ж день. Таким могутнім було срібне і сяєво місяця, котрим він затопив близькі й далекі простори, і сніг, котрий все довкола огорнув білою габою, гостро відзеркалював його. На далекій відстані можна було впізнати будь-яку темну річ чи тінь, і лише вдалині, наче в діамантовому шлейфі, маячили гори». Сніг та місяць стають у такі ясні спокійні ночі неперевершеними художниками, будівничими та скульпторами, намагаються на випередки підсунути нам на шляху якісь примарні з'яви або спорудити казкові палаци. Там, де стояли задимлені селянські хати з похилими солом'яними стріхами, постали чудові крижані хороми з яскраво освітленими вікнами. З розлугого горба кивають похмурі колони зі капітелями, здіймаються у височі схожі на руїни якогось грецького храму. А на бережку вставка, здається, стоїть загорнута з голови до ніг у білу оранжу та тарка і ніби в дзеркало милується собою, заглядаючи у зеленкувату, підсвічену, крижану поверхню води. У далині відніються статуї боїв із сліпучого мармуру, а на мерехтливому лузі сплелися у хороводі ельфи. На цвинтарі навіть найбідніша могилка перетворилася у високий саркофаг, над яким виблискує білий хрест. Позбавлені спокою мерці, волочачи за собою білі савани, сновигають поміж гробами». Млинове колесо скувала крига, велетенські крижані стовпи підперли жолоб, застиг у непорушності срібний водоспад, а у ньому цвіли трави та водорості усіх можливих барв, наче квіти з коштовного каміння тисячі однієї ночі. Коли ж уже позаду залишилися і дахи, і дерева, і навіть кущики, а попереду яскріла тільки тиха місячна повінь на білих хвилях снігів. Здалося мені, наче я витаю, на чарівному коні, високо в повітрі, наді мною багато зір'я, а внизу білі мерехтливі хмари. Однак так тривало недовго. Земля знову притягнула мене до себе. У сріблястому присмерку зблисли вогники села. З дверей кузні снопами виривалися іскри, а з комина здіймався до неба червоний вогняний стовп. Важкий молот монотонна гупав у нічній тиші – на околиці села стояла вкрита сніговою хусткою криничка, водяний струмінь, якою замерз, утворивши чудернацькі візерунки. За хатами починалися гори, смерековий ліс із засніженими верхівками скидався на козацьке військо, на чорних конях у високих білих овечих шапках з блискучими списами, а зібране жовте кукурудзиня на засніженому полі було схоже на посріблений місяцем очеред в ясному дзеркалі ставка. Неподолік на роздорігі Ріжі стояв хрест, і Спаситель був прибитий до нього діамантовими цвяхами, а на голові замість колючого терня яскріла промениста корона, зненацька. На безживних просторах, навкриті снігами озимині, з'явилося жваве товариство зайців, які у весільному сяєві місяця бавилися та любилися поміж собою. Одні розгрібали сніг, щоб знайти поживу, інші тішилися і повискували, як малі діти, барабанячи передніми лапами. Декутрі пристрибали ближче, мостилися, щоб роздивитися мене, а потім, побачивши, що я їду геть, так само весело пострибали назад до гурту – у далечі хрипко сердито гавкав старий лис. Так я добрався до Тартаківського замку. Перед брамою кінь схарапудився, а коли дивний старець, не кликаний, непрошений, відхилив важкі стулки воріт, він присів на задні ноги і ні за що не хотів переступити залитого магічним сяявом подвір'я. Урешті послухався шпорів, але весь тремтів і лячно похрапував. Коли старий повів мене догори кам'яними сходами, здійнявся крижаний вітер, стара липа сумно зашелестіла вітами далеко внизу, моторошно гуготів нестримний гірський потік, якого навіть зима з її людяними кайданами не змогла упокорити, а над моєю головою линули чарівні сумні й солодкі водночас звуки, що розривали серце. Що це? запитав я. «Еолова арфа», – відказав старий, – «скільки себе пам'ятаю, сотні років уже линуть її звуки з вежі». Ми увійшли до затишної натопленої кімнати із зеленими завісами. У каміні палахкотіли свіжі смерекові дрова, від яких йшов приємний дурманний дух. Перед квітастою канапою стояв накритий стіл. «Мені впали в око коштовна порцеляна та старовинне срібло з гербами родини Тартаків». Чудернацький старий запросив мене до столу, поставив самовар і обслуговував мене з усією гідністю сивого гофмайстра. Я скуштував небагато, бо був дуже схвильований. Стрілка на прадавньому стінному годинникові, здавалося, завмерла. Нарешті підійшла дванадцята. «Пора», – мовив я. «Так, пора», – погодився старий. Він зняв з паска в'язку ключів, і ми знову, відчиняючи двері за дверима, подалися довгими коридорами і безконечними анфіладами кімнат. Тільки цього разу увесь замок повнився примарливим життям. З чорних вічок дверей на мене глипали ворожі погляди, мотрошні постаті у золотих рамах погрожували зійти з полотен, і навіть древні знамени та штори, здавалося, ворушилися та шепотілися. Відчинивши чорні оздоблені сріблом двері величезної зали, в якій я ще не був старий, сказав – Тут я мушу вас залишити самого, пане Добродію, ідіть сміливо вперед. У кінці зали розходяться двоє сходів, ті, що ліворуч, приведуть вас до мармурової жінки. Я переступив поріг і опинився у чудовій залі з високими вікнами, через які сіялося світло повного місяця і осявало увесь зал. Я почув, як за мною грюкнули, зачинившись двері, і лише сумовито солодкі